Een volle nacht in gebed. Othman Ibn Afan Rul Anu vertel dat die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wa sallam gesê het, hy wat die Isha gebed onderhou het in die gemeente, dit is asof hy wakker bly en bid tot middernacht. En hy wat die Fajr gebed in gemeente gebed het, dit is asof hy die julle nacht dier gebed het.